şeytanu ve Muhammed bin Abdullah Rahmanu Rahimun Alhamdulillah ve salatu ve selam ala Rasulillah Turko nabaciu mutlu sey selam aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Faransish na mahdu ve şayhu yine ke sallallahu aleyhi ve sellem nego glomenitu porodica ashabe sve nedre sledbenike do dana. Zahvala vam sam uzvišnom Allaho Đerle Šanomu što nas je počestio da budemo dio ovog umjeta koji će raditi i djelovati na promoviranju riječi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a posebno kroz ovaj projekat jedne od najznačajnijih knjiga u islamu, jednog od najznačajnijih dijela pod nebeskim slodom, muslimove zbirke hadisa koja kao što znate nakon Kur'ana časnog, Uz Buharin, Sahih, najvilodostojnija i najznačajnija knjiga pod nebeskim svodom, knjiga na kojoj muslimani već hiljada, hiljadu i nešto više godina temelje svoje vjerovanje, svoj šarijat, svoj put i na njemu izgrađuju i odgajaju nove generacije. Niti jedna knjiga u povijesti čovječanstva nije ostavila toliko traga, koliko ostavio Kur'an i koliko su ostavile hadijske zbiljke, pogotovo ove, Ove Oni šest najznačajniji, a među njima ove dvije najznačajniji. Naravno, govoriti o značaju muslima, muslimno je zbirtje hadisa, trebalo bi nam puno vremena i puno prostora, što naravno sada nećemo i o čemu sada nećemo govoriti, jer nakon Korana časnog, koji je prvi izvor šariata, hadis kao drugi izvor šariata, obubata, desetine pa istotine hadijskih zbirki, od kojih, evo, hvala Allahu, mi već imamo skoro svi šest najznačajnijih hadijskih zbirki prevedeni i a, sada, evo, po prvi put muslimovu zbirku hadijsa prevedenu u cijelosti. Profesor dr. Šefik Kudić je još prije nekih 20 tak godina počeo sa tumačenjem muslimove zbirke hadijsa u Koliko svjećam Čavševskoj džami u Zenici, da bi je taj rad na tumačenju e, muslanoj izbirke Hadisa pretočio u prvi prijevod sažetka muslanoj izbirke Hadisa koja je prije nekih desetak godina se pojavila u tri ploma. Nakon nekih 7 osam godina od tog perioda kada se pojavilo to prvo izdanje sažetka izbirke, odnosno skraćene verzije muslanoj izbirke Hadisa, Prije neki tri i pol godine Prof. Dr. Šefikurdić je ponudio meni da se uključimo u ovaj projekat i da zajedno dobrošimo od hadisa koji nisu bili prevedeni i uradimo komentar na ovu hadisku zbirku. I hvala vam, nakon tri godine aktivnog rada, rada koji je trajao i nekada i po 15 sati dnevno imamo po prvi put muslimovu zbirku hadisa sa komentarom u cijelosti prevedenu. I ono što je Što želim također istaći, ovo je prva ahadijska zbirka kod nas koja je opširno i detaljno komentarisana. Sve do zbirke Hadisa, pa Buharija zbirka Hadisa koja je izlazila u nekoliko navrata i prije par godina izavšla u konačnom ubriku, u, u celovitom cjelo, ubriku, nema neki opširan komentar, uglavnom su tu napomene neke kraće. Ovo je prva Hadiska zbirka kod nas koja je, u, koja je komentarisana na ovaj način. u komentaru i izravi komentara ove hadijske zbirke korišteno je preko šest, stotina dvanest, dijela kako klasični islamski učenjaka poput imama Nebija, imama Ibn Hađera, Alaskjalanija, do sabremenih islamski učenjaka. E, iz tih 612 dijela pretočen komentari sačinjene i sačinjen je komentar ove hadiske zbirke. Inače, hadiska zbirka imamo muslima, ima oko 12.000 hadisa, od toga oko 3330-40 hadisa koji se ne ponavljaju nikako. A, dakle, u cjelokupan broj je oko 12.000 hadisa. U pripremi ove zbirke hadisa Ja uh, prijevoda koji smo profesor Dr. Popović i ja završili, učestvovalo je uh, osam doktora islamskih nauka iz uh, Bosne i Hercegovine. Uh, Na mi recenzenti bili su profesor Dr. Fuad Sebić, doktor hadisa, hadijske znanosti sa islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, zatim doktor uh, Sulejman Topolja, profesor u sumu Fikha i Fikha također u Islamskom pedagoguškom fakultetu u Bihaću. Zatim profesor dr. Zurdija Adilović, profesor dr. Ha, Safet Halilović, profesor dr. Izet Terzić, profesor dr. Musel Tisanović, profesor dr. Šukrija Ramić koji su učestvovali u, kao stručni saradnici i konsultanti u izradi ove zbirke hadisa. Još također što želim spomenuti vezano za samu zbirku hadisa jeste da je nakon, odnosno pored toga što je ova zbirka Hrisa, trudili smo se da kroz nju uh, iskažemo i iznesemo najznačajnije stavove islamske uleme i naj, uh, najprihvatljivije stavove islamske uleme uh, i da ona u suštini bude uh, bogato urađena. Potrudili smo se da i uh, tehničku tehničkom smislu i uh, izrazi papira ona bude... Uh, ono što i zaslužuje u ovom suštinskom značinu. Dakle, iskoristjen je najbolji papir, papir koji je a, za pos, posebno za, ove, za ovu priliku uvežen iz Italije, papir koji je, a, eto, nama su štampari kazali a, da je oko desetak puta skuplji od standardno papire na kome se štampaju dijela, inače, islamske literature kod nas. Oni koji su... Platili rad profesora doktora Šefika Hurdića i inalčne aktivnosti vezano za izrago muslimne zbirke Hadisa, znali su da je u prekladnom periodu bio trajao period pretplate i svi koji su željeli mogli su preplatiti pretplatiti se i dobaviti ovu, ovu zbirku Hadisa. I onaj u pretplati bila 180 maraka. U prodaji sada, nakon izlazke štante, cijena zbirke bit će 280 maraka, s tim što će na promocijama u promotivnom periodu, nakon promocija i večeras, dakle, njena cijena biti 220 maraka. Tako da, kogor želi, može i vidjeti i naravno, nakon promocije u, u ispred sale kupiti ovu zbirku. Ja ne bih više uzimao vremena. Želim da se zahvalim vašem odruženju svima vama koji ste organizirali ovu promociju koju ste nas ugostili i dočekali. Moji muzičan okolađer da šanemo da sve vas obilato nagradi, a da svab naš trud, rad i djelovanja promoviranju riječi ovog ovaj poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, primi u dobra djela i da to bude na vagi naše dobrih djela na Sudnjem danu. I na kraju hvala vam na pažnji sallam alaihkuma. <تصفيق> <تصفيق> بسم الله المحمد الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والسلام على الشكر والسلام سيدنا محمد وعلى آلهي والسحله المعين فشح لي سبري ويسر لي همري وحل وقتة من لساني يفقه قولي صدق الله رظيم تعيب بشتان البلد شتيني السلام عليكم أيوه. Ja ću nastaviti nešto tamo gdje je stao moj kolega, Dr. Srbjer Rebronja, koji je zajedno na ovom projektu sa mnom radio više od tri godine. Radili smo dano danočno, dakle, stotine noći smo proveli do sabah namaza, a iza sabah namaza do 8-9 sati ujutru. Tako da je ovo dijelo plod stvarno jako teškog rada i ovo se i računa našim životnim projektom, jer sve ove druge knjige koje smo mi objavljivali, To je jedna knjiga ubje bila, je bilo više tomova. Ovdje je 5000 stranica, dakle, trebalo i prevesti i trebalo ispititati ona djela za koja je malo prije doktor Samir kazao 612 dijela smo i koristili, čitali, čitali i čitavali da bismo napravili jedno ovakvo, one dakle komentarisanje ovoga hadiskog dijela. Jer je vrlo opasno čitati hadiska djela ukoliko nema pravog komentara, ne znajući da li je derogiran hadis ili nije star nema snage ili nije, je li on opće karaktera ili je samo specifičan za određeno vrijeme i zato čovjek mora dobro da se zadubio tako u ilum i u znanje da bi to dokazao i pokazao. I mi smo se trudili, dakle, ovi protekli tri pune godine da ovo djelo doživi ovo što sada imamo i nadamo se da ćemo imati prilike to, naravno, koristiti u svojim, jel tako, kućama, nekada, bogam i u kvitekama jer znamo da je dijelo skupo, nismo mogli drugačije ni uratiti, zato smo išli, kako on reče, na deset puta papir koji je skupniji, zato što je papir je od najboljih na kojim se štampa uopće literatura u svijetu, tako je i papir koji će trajati dugo, jer oni papiri za kojima štampaju često naše knjige, malo ako više je on se razvale. Ako pijete kahu ili čaj pa padne jedna kap, on se odmah napuše. Ovdje neće ovaj papir. Sasvim drugačiji. Ono ste imali privike Buhariz, posljednje vrijeme koji ima tu zbirku, imao sreću da ima, vidjeli ste, ovaj papir je još skuplji, 20% i kvalitetniji od papira s kojima je štampana, zbirka je malo Buhari. Jer to ima, muslim zaslužuje i mi smo i radili na tome da bude i papir najkvalitetniji, da budu i korice najkvalitetnije i ovdje su korice sa zlatotiskom i zato smo morali malo i otehiriti i okasniti sa štampom i štamparija, ne može doraditi taj zlatotisak, nego ga daje drugoj firmi kada oštampa korice, pa onda oni polno obraćaju i polno na te korice navlače i zato smo malo i odujili, ali to je opet upravo zbog toga da, sa željom da ono što zaslužuje muslim Ruharija i naši velikani zasluži više nego ovih danas koji hodaju po svijetu, kojima se toliko posvećuje parnje a nisu ni blizu, razumijete. I mnogi koji danas sakupljaju toki svijet Mi znate gdje će njihovo krajnje ishodište biti u krajnje sjecište. A naš imam muslim boharijak ovog da, inša Allah će biti zajedno sa Allahom i poslanikom, alaihi salam. I mi, takve ljude koji će biti u vrhu, od džennetil firdevsu, u najljepšim dženneskim, lijepim babšama i perigojima, želimo da i njihove knjige budu takve i zbog toga smo i radili na tome da što je moguće bolje izađe, makar onaj, na neki način mi, ne imali neke fajde dunjalučke i ne morano imati jer nama je bilo bitno da ima ova fajda koja će doći ljude, koja će popraviti njihovo znanje, koja će usmjeriti pravim putem jer kao što vidite i naš narod, pa i čitav islamski svijet luta. Oni ne znaju ni gdje će, ni kod su krenuli, ni kad su krenuli, ni, ni dok su došli, ni kod su pošli. Pa zašto? Pa zato što nemaju navigaciju koja je spuštena s neba ono što nama treba, a to je... Allahu knjiga, kao što kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam, hadijskog abilježi ima muslimi sun, pardon, imam Tirmizija u svojoj zbirci poznatoj hadisa i sunan, hadijskoj ocenji kao joj doosnan, u kojoj poslanik alayhi wa sallam kaže kitabullahi hu hablullah. Allahova knjiga, to je Allahovo muže. To je Allahova navigacija. To je Allahova navigacija. Koje je Allah spustio s neba na zemlju. S neba na zemlju. I mi imamo nebeski objav, ne ovo izvrnuto, falsificirano, razumijete, koje su ljudi do njegovi. Zato imate kod nas šehovi, kaže, ne možeš razumit njegovo učenje. <laughs> pa gdješ razumit, zato što on, onaj mulja, ne može, onaj kod je mulja, še razumije, še? Ubiti, biti, zbirko, se razumiješ. Ubiti, čitajte izbirku, poće ste vidjeti, sve što je Alessalam rekao jasno, kristalno jasno. Ono što je u kristalno jasno. I nema to ovako, onako, možda ovako, ne možemo šeha razumjeti, on ne može razumjeti, čim ga zumjeti, znači ne može znači on ne nabri šeha, ne valja ničem, odmah ostavlja, Ja čim on govori kinijenski vijeskod, a došlo od tebi da govori, jedan poslanik, salavatullahi alaih mišmein, kao što znate, bilo je, kao što znate, 124 hiljade poslanika i vjerovjesnika, od toga broja 315 poslanika, 124.000 vjerovijestnika, kako navodi, imam Ahmed u svojom usledu i brojni drugi veliki muhadisi, hadis koji je u kome se kaže da je toliko bilo poslanika. I svi su došli svom narodu, svi bili iz tog naroda. Nisu bili Kinezi pa došli Arapima, nisu bili Albanci pa došli Basancima, nego su bili iz tog naroda i govorili jezikom tog naroda. I taj narod je razumio. Ako od nas imate sad, čitate knjigovi, je ne razumijete. Još na ukupno od strane izraze u razde tamo videli ste one konstrukcije da ti nemaš da razumiješ jer što vi rekli u onoj kad tu te negde požar Negde se zapale kuća, hoćeš ti sad pojašnjavati ljudima, ono, tam se je zapalila kuća, u, u zoru nijema, nije šo ja spava, ti usta pa govor, slušajte ljudi, moj mali, nešto mu u glavi fali, otšao je u pa je kupio šibicu, nakon što je došlo sa šibicom, on je krpjevio papir pa je onda zapalio, i dok ti ispričaš kuća u zorla. <laughs> Tako je kao se s ovim našim šehojima, jedni koji okolo nešto muljaju, sve je to maglovito, sve to strahovito, sve je to onako, razumijete, kada pogledaš ništa, taj rekao ništa, sve stavi onaj na jednu On kaže, kad bude požar, ne treba govoriti, moj mali opću, ona je zapalio, samo ustaniš kažeš, ljudi, kopši je požar i svi trče, odmah iz asna znaju šta je, uzmeju kantu, to će vodu, idu da gase. Tako ti ovdje kod nas. U nas grijesi, vidite katvi su. Kakav je narod, kud je krenuo, odšlo je sve. I ode u helaj, pogledajte samo ženski svijet, kakav je. Ja sam obišao čitav dunjalu od Australije, Amerike, preko, ne znam, Švedske, Danske, Nemađe nisam bio. Allah mi dao, eto, to sreće sam mogo da barovaj bar ovaj svijet, jel tako, uzduži poprijeku čak u Australiji, i kengure ganjom tamo, razumijete? I kad učin, Allah mi nigdje nisam napasnije Žene vidi od jevene i djevojke kao u nas u Bosni i Hercegovini. Ni kršćanke, ni jevodke, ni tauisti, ni brahmanisti, ni konfucijanisti, ni fašisti, od odjevena žena nisu žene razgolićena kao u nas u Bosni i Hercegovini. I sačemu mi nešto govorite o teorijama? A stvari jasne su. Pino, nego svi spakujte se, uzmite, vraćamo je, Pino, pomonca, uzmite malo onih, on, je l' igala, pa dajte tim našim končnicama koje imaju ono razguljene haljine onda uzet malo uvit materijala imati kad god ima seba, a do 2 3 metra ti najdje kropsje što vidiš nema hodica sirota kaže ode molim te, evo, te vidiš ovo ti ne može kratko ti to previše to nemaš novca jeden upikli smo ti baš za te potrebe da malo spustiš što i tako dalje jer vjerujteo bio sam ima gdje nisam po njemačkom pogledajte po njemačkoj recimo žene kršćanke su normalno obučene nije to zapeto i ne vidi se svi dijelovi tijela obično A da ne govorimo da u svakom mjestu, još sad smo vrst semir ja bili u Beću, u Lincu, u Velsu, u raznim dijelovima, dva vikenda smo praveli u Austriji, imali smo goro promocije, i vjerujte, više smo vidjeli u beču pokriveni žena nego u Sarevu. Nego u Sarevu. I nemate u Beću nemate pokrivanje sarepsko. Ono kao žena, kada hoće da pitu, ono pravi, pa se malo podvijenje, tako kod na saraješko pokrivanje, sad novogodjerno pokrivanje, razumijete? Čim reku ona... Hoće petu da pravi, pa samo malo zamjeriti na nebi, je to koja tlaka pala, znate, ono tijesto je o tako, pa ono malo zamjeriti tlako ti je. je. gore, evo bili smo zajedno, na svakom koraku pokriveli žena i to lijepo pokriveli žena, razumijete? Pa to je, i je to i sramota za nas, I ja sam to mačeći, ono dijelo tamo, smak u dolazi, to je zbirka veždostojne i poslovnikovi lehadisa vezano za za onaj smak svijeta, mislim tome i pojavu smaka svijeta, gdje sam nevoj 348, jer dostojan hadis koji najavruje ono što se desiti i najavruje upravo ovo što mi danas imamo svuda, čak i ona hadis kada se kaže da se sunce pojaviti sa zapada, neki tvrde i tumače da će u stvari Islam početi od astre dolasiti, pravi Islam. Ovim zemljama, muslimanskim, pa i našoj zemlji koja je vaštini Islam preko 5 stoljeća, Ti da se izvrnilo sve. Više dolazi sa, sa zapada i oni koji prime islam bolje ga drže, švršće ga drže nego mi koji smo 500 godina bili. Jako sam bio u Kanadi, onaj tamo pa ne, ne znam ali glavni imam, hajde ti jeđi, ja u Njorku bio, kada je tamo na sjebe Amerike, to je negdje na granici sa, sa, sa Kanadom. Ima e, Iri se zove jezero, ima grad, mali Iri, to je mjesto možda već je malo visoko već i od kapnja je visoko, e tako, možda k'o kapnja je visoko, ništa više. I ja došlo do mjesta sam peta bi ona promijenio, sve manji pa manji, na kraj dobi najmanje, ali od 19 sedimšta. Samo jedna djevojka naprijed, ja nazar, i kad je vjetar zapuhao, to je bacao me sad desno, sad lijevo po 10 metara. Neko, ako ovdje preživio, ja sam preživio. Ale preživio sam i to, jer je bio vjetar, neki je strašio. Samo dva putnika, to znači manje mjesto, i tu sam sletio i ima naši bašnjanka tu negdje oko 700 tina, poisu došli kao izbjeglice do vrijeme rata to je bilo 99. godine oni došli kao izbjeglice poslove dobili djeca krema u školu i kažu nemaju ni mamama ni tera ni mama 700 bosnjaka ništa oni nemaju ni hođe ni hađije ništa e sad ajde otiđi ti bogati pa samo za Bajram da malo im se obratiš oni će ima malo tu sve dali im ti malo je lahija ima a ti ono na odama početi ti klizne one su <laughs> da misim se našao prošao piše tamo Daj nam šerimu, bare koltstvo, to je sve pripravljeno našem jel, lijepom tradicionalom, jel da je na lavišaju, sve što lijepo ulijepio, to je baloni postane, to je četvrno. Ulaze oni jedan po jedan i sad, še, to je cijelo za bošnjake sad onaj taj dan. I sad ja sa oni moncima koji su one, mene dršali, kažem, ulaze sad onaj ljudi, ulaze žene, nipo čemu ti ne vidim oni muslimani. Amerikanci, Kanadjani, ona je vaka, ona ona uđe sa svojom frizurom, ona razbacana, ona nakšćenala, gorena, ono nema ko, ko dama iz Hollywooda, ide i dama, ide ona i sama, ide sa nekim drugim. I odjednom se pojavi jedna žena pokrivena, lijepa pokrivena. E men drago, ona je pokrivena stvarno, ono, lijepo, fino, pokrivena. Žena svoji 400 godina, uđe ona i ja kažem ovim momcima, rekom maša Allah, evo, naši je pokriveni. A kaže ni ona naša. Samo, kako nije naša pokrivena žena? Ma nije naša. Pa jes naša viš je pokrivena. Kaže, nije naša. Kako nije naša? Kaže, amerikanka. Ba. Amerikanka. Jes, kaže, jer ona ti je Mary se zove. Jer ona je prišla nisla prije dvije godine. I onda sam nadržao u desu ovako govorio, kao su ove ulaze. E, sad da uše, one znaju da su to biti ko neki ofendija, Pa nekad kad uđe, ono izvadi iz torbe, ono malo maranice, ali ne bi se da popar znaš što iz ne bi škuruća, a ne znaš, ono malo je nataknila dozgor, znaš, eto, radi, radi skida malo, jer oni bit će neko iz islamske zajednice i tako. I kad smo mi to zarašli, ja se držao predavanje njima, jer smo mi malo bili u celah, jer smo izašli jer oni imaju kasnije to, neko svoje veselje sa harmonikom i tako. I ono, da smo mi bili u početku, ja se držao predavanje i kažem, vidite, mi 500 i više godina nosimo štafetu islama ili bajrak islama i nosimo taj bajrak na kojih piše la ilaha illa la, to smeta danšnjim ljudima. I god piše la ilaha la, opasno, vidite. <laughs> A mi nosimo petotina godina, <laughs> to u gostem, razumijete? I od ozbo od budima i budipešte, razumijem, nas su počeli stiskati. Pa oni od ozbo malo stisnu, Ovo bio Kordun, Lika, sve to bilo muslimanske mjesto. Danas imate u Poljetu Hrvatskoj tijeku od Zadra Islam Latinski. I onaj imate... Islam Latinski se sobi. U nazivu Islam, I tam danas u Toponinima i u nama mjesta imate još ime Islam. A Znači da Islam bio skroz na mjestima i oni su nas tiskali, stiskali. Štisno nas da malo Finđan državice, znane dio Bosne. Nijemo sad čite u Bosno kako su nas tiskali. Ja njima kažem bolan pa naši predsa, naši djede i nane se borili mani. Oni su vidite pomalo, ali nisu da nas stiskali, ali su povlačili, ali su čuvali svoju vjeru. I odčuvali je, hvala Bogu. I znaju se da su bili muslimani. Mi je danas, dakle, na samom kraju, jer prema onim simptomima koje mi imamo danas, na kojima raspolažemo, na temelju virdostane hadisa poslanika alai kraj svijeta je tu negdje, gdje je tu jer prvi predznak je bio pojava poslanika Mohameda sallallahu alaihi sallam. Drugi je dio njegova smrt. Kad je to bilo? Prije više od 1400-ne godina, ljudi moji. Znači, mi smo na samom kraju, na samom kraju. I što samo treba malo stisnuti, kad već trčimo taj maraton 500-nešto godina, Do izduramo i donosimo ono laj lahil allah. Džabaš tovi vrište, galame, jer obišno oni vrište zato što šeitan usmeta. Šeitan čim vide laj lahil allah, on se topi, zato se ovi svi tope u svijetu. Vidite kad vide muslimanski stav, laj lahil allah, kad vide nešto što je vrijedno što valja, jer je to jedino to vrijedi, jedino na ovom djavu što vrijedi. Sve ostalo zaudara ljudi, mojno. sve zaudara, osim laj lahil allah. Sve ovo kad bi mi mogli svojim nosimima čutilo, to bi zaudaralo što kaže jedan Asab. Kaže da znaju ljudi kako za udara i smrdi i grije niko pored mene ne bi mogao sjediti. Ashab jedan kaže. Ashab koji se čuo ovo grijeha, koji nijedan grije nije radio svjesno. Pa znači, samo mali taj grijeh koji nesvjesno učini to neko je bio opasan i za udara i smrdi. Al, ljudi moji, u nas kao željezara za udara, ma to nije ništa cementara, ma to je milina balan, kako grijesi za udara i I mi da imamo malo samo tog onog šneka i njuga, onoga, islamskog, mi ne bih mogli ovdje boli ostavili, mi morali dježati odavde, manje su u planine, koliko zaudarim grijesi ovo što imamo danas na, na svijetu. Među nama su među muslima, ali govorimo, među drugim, je tako? I vidite da je sve krenulo ka tome da pomaže deđala, ničala i njegovu iblijsku vojsku. I to vidimo danas u svijetu. I zato ja kažem, dakle, ovo su sad zadnji momenti, zadnji nefesi, ovo je maraton. Mi smo ga trčali, naši dede, nane, očeni, preci, neki su manji slijedi, neki viši, odboga mi kakav god je bio musliman trebalo izdurat, vidjeli ste, kod nas u vrijeme pove agresije, je bitno, bilo je li imao bradu, nije imalo bradu, samo nije imao muslimansko ime, on je dobio metak u čelo, njega su mogli, njega su gađali, dakle, on ne gleda Ne, ne bih to da ti to slijediš i da to držiš, jer ja sutra će možda tvoje bijete bi pravi potom. Zato je lijepo kad mi kažemo da neko uzme zbirku, ali se ne zato što će on čitati. Možda nemaš ti vremena da si zaposlen, imaš probleme, praviš kuću, ali Bog zato ostaje tvojme djertetu, zato smo radi, kvalitetan papir da ostane 100-200 godina za nas da može čovjek dati svom vjetetu, svom onoku, pa će da ono knjegov čitat i bit će i te zato što smo ostavljaju to dijelo ili bilo koje drugo dijelo koje mi danas kupujemo, vidjeli ste našim bibliotekama, ne možemo iščitati sva dijelo, koliko mi imamo kiga kad bi svako dijelo iščitali, treba imati dva jedno, deset života, razvijete, ne možeš. A ti čitaj ono što te interesira, ono što ti treba trenutno tako i ovo djelo koje ima 5.000 stranica, ne može pročitati za mjesec dana. Ali zato nam treba nešto što nas vije za resmo brak, pa onako želi da uđe u brak, ide na kitaburnicu, pogleda brak, i nađe tamo je hadise i ostalo što vidimo, zato i morao se interesira više i dobro spoznati u je tako oblast da bi mogao sutra biti pravi muž u braku, prava žena u braku i da bi znali svaba vez i tako i ne znam dužnosti koje imaju i tako će za svaki segment tako posluje negdje naći tamo poglavlje koje govore o biznisu koja govori o kupoprodaji pa će malo da pogleda da vidi onaj te hadi iznjemovo značenje i tako čovjek se usavršavao u svom danju i tako i u svom životu I zbog toga mi na taj način želimo da to dovedemo do ovog momenta i hoću da završim sa ovom Naša sestra Meri koja je bila tamo, ja sam to negdje na razvojima spomnio ljudima više puta kad govorim kao jednu pouku i poruku. Dakle, mi smo nosili naši dede i nane, stiskali sa svih strana i sad na kraju samog tog maratona, to isto da je ciljiv tamo nema, ga još 500 metara, a mi samo legli, čučuli i dali one zastave drugima, spustili na zemlju. A onda dođe ta Meri, čiji otac možda bio neprijatelj Islama, koji nikad nije govorio islamu, koji se mora da borio protiv islama, najedje ta Meri, hršćanka, i kaže ne, ja sam spoznala gospodara, znam ko je pravni gospodar, znam šta je istina, i ona uzme tu zastavu od nas i ona ulazi u cilj, pobjedonosno, triumfalno, ulazi Meri. A naše Fatime i Rahime, frizure, Ollywoodske, na temerima sa punica i, je tako, oni serija, što bolje je navijena što opušuje čičkava, a ovo nešto je ljepšije, razumijem? E, to je problem. I ja kažem, sad kad sam ja to vazio, kažem, neko, evo vidite, sestra naše, mi, ni počemu se ne zna da ste vi, jel' tako, muslimanti. Kad ulaziš, mi počemu se ne zna. Ni muškavarci ne želi, ni po čemu. Čim je rekao, neko iz Kanade, iz Amerike. A rekao, vidite, ovo, Mary Amerikanke. 3-2 godine prešla na Islam. I ona uzela tu našu tafetu lijepo, pajrak Islama, kojim piše la laj laj la, jer ona je bila tamo vesnik udruženja bosansko-ambečkog u tom gradu i pomagala Bosnom. A pre sva, ona se dala da pomogne muslimanima u Bosni. Kli neko naše odmove šta i briga za mošnjacima. Ona trči i ona pomaži. I pokrla se usput. Ja njoj kažem, e, kada se pametna rekao, sestra meri, ti sve se vape poberi. Kad si pametan za dvije godine ti skontala da treba se ih pokret i da treba biti dobra muslimanka i treba pomagati muslimane, i ti si formirala društvo da bi pomagali bošnjake kao muslimane zato što su muslimani, dakle ti izbolje sašla vjeru nego mi koji se evo, toliko godina očoperimo i govorimo smo mi bošnjati da smo mi muslimani. I ona za dvije godine, Dakle, postala bolja od nas. I to bi vidimo. I zato sam ja rekao, neki islamski učenjaci kažu da će u stvari sunce sa zapada, to je naravno većina njih, 99% islamske ulemije tvrdi da će stvarno biti, kako Adis govori, pojavljivanje sunca sa zapada. To će biti samo jedan put. Nakon toga nema više pojavljivanje sa zapada, opet ide sa istoka. Samo jedan dan će se pojaviti umjesto sa istoka, sa zapada. I to je veliki prednak smaka svijeta. Nakon toga nema pokajanja više. Ko je musliman, ne musliman. Ko je kršćanin, židov, taoista, brahmanista, konfučijanista, fašista i ostala raja, svi će imati belaja i odašće u ženevsku vatu. Nema, nema pokajanja tada, gotovo je. Ko izgovori šaharit, bude nosio taj šaharit u sebi, bude tu zastavu iznosio, on je na pravom putu. Nakon toga gotovo je. Nema više. A neki kažu da je to u stvari pojava islama sa zapada, kad se islam sa zapada pojavi, to je znak propaste. Mi koji smo imali dakle islam 500 godina, ti ga ostavljaš uz nagamerije. I ostali Robert Elizabetha i ostala Raja, razumijete, po zapada i ostavno imate prelaznika islam, vidite. Ali zato imamo puno naših izlazaka iz islama, pa se mi radimo ni prelaznicima, a koliko imamo vi izlazaka. Videli ste, u vrijeme rata dok je bilo granata, bilo i džemata, koliko je nas izašli iz svog džemata sad. I pogledajte, koliko manje ljudi, nešto onda bilo ono bir što bi se rekao. E upravo zbog toga nisu li na tome da ovu knjigu dostavimo do ljudi, da razumiju sva te vjeru onakva kakva jeste, a ne onakva kakva nam se pričinjala. Pa češli mi koji tumačimo vjeru, mislimo da je ovako, pa tumačimo na jedan način. A vidjet ćete da nisu. I vi samo uzmite nas, pa ćete koji se bavimo vjerom. Sam bio imam u Sarajdu, pa sam pitao ljude nekad nakon završetka post-diplonskih studija. Bio sam imam šest mjeseci i sama, pa sam ono bi urednik islamske misli, ali šest mjeseca bio i meni daju jedan seminar da održi imamma i ja njima kažem, evo dobro, braćo i mami, i smo svi imami, 80. imama je bilo u Sarajevo. I većina je bilo sa fakultetima ljudi, nekim zvrštvalovskom svijetu, manji nešto ovdje, naše finu, smatrali smo s fin ljudi, evo tako, fin završili, ili koji smo tu bili, i ja pitam njih i rekao, evo sad, mi smo im A imam ne može biti čovjek koga drugi vodi, on treba da vode zato imam, imam je onaj koji vodi, lider, onaj koji daje ljudima upustva, daje im savjete, on treba biti najbolji i najodgojeniji i najobrazovaniji da bi on drugima pokazao kako treba da radi, jel tako? Mi smo imam. Hajde, dignite ruke, od nas imama, 80, koliko je pročitalo Kutogu Sitte, šest najdobraniji zbirke hadisa, Buhari, Muslima, Usahi, I sunnene imama Tirmizije, Nesaije, Ebu Da Vuda i Nimađa. To su naši temeli šarijeta. Nakon Kuranike ima to je sunnet. A najbolje dijela sunneta su upravo ovi šest hadijski zbirki. E da vidimo ko je to pročital. Timite ruke. Nijedne ruke. Nema ni noge, a kamala ruke. Dobro ja kažem u redu. Hvala te, malo je autor naših sunnina naša lijepa braća Tirnizi, Ebu, Davu, Desai, Ibni, Mađe, Halalte, vi ćemo vas malo ostaviti prikrijak. Ne vidimo, dilite ruku koje je proštao Sahi imama, Buhari i muslima. Nijedne ruke nijedno. Teko Halali imaju muslime, nije bio tad preveden. Ima li neko da je proštao imama Buhari u kompletnog? Duše, tad nije bilo kompletirano, nego je bilo samo četiri tomo ono na što radi Rahmetli, Hasan Shkapuri. Ima liko da je proštao Buhari u nikog? Ja kažem, ljudi, najbolje se da i sa svih. Se povučemo i da šutimo ko mije da budimo dobri žematlije. Kako ćeš ti tu mašti vjeru? A nisi proštao bukvar vjere, volam. To je Kur'an i sigurno nijedan nije prošlao ni tefsir. Nisam ulazio u tefsir, ali posto bavim hadisom, hoću hadijska djela da vidimo. Dakle, nijedan jedini imaan nije prošlao svih šest kutube sitne. Jo da se čudimo što u staraju se podijeru kao da pitu želi je da tako. Kako će kad nema on vola znanje nema, ko ima od nas znanje? Uzmite pa izučuṇajte, samo stavite test pa ste vidite ko će položiti od nas koji govorimo na vjeru, pa jeste, koji tumači na vjeru. Sve je prosto od tebe. Ko vam se tumači vjeru? Koja je vjera? To je isto je da na tumači neko nije prosto nijedno glavno djelo medicine, ljudi moji. Ili bilo je koje drugo što go se baviš, koji god znanost. To su osnovi, to su temelji, bez ništa, ali zato pita je da prošla Aristotela, a jema, odmah kreše, je Sokrata, ide je, Platona, Platona, samo kanta, ostale kante, da viš kako su lupa, odmah su termini, strani izrazi, i ti reko, to je Ilom, to je Džehl obični, to je Džehl obični, to je Džehl obični, toliko napuše, vidjeli ste. I onaj intervju bio sa našim jednim uglednim profesorom islamskim, i sad govore malo ostatite, kad imaćemo intervju na jednoj našoj lokalnoj televiziji, i taj se bajni naš profesor pojavili i on je tako lijepo, ja sam uživao u njegovom govoru, uživao tako lijepo, slatko rječivo, fino govori, plastično fino, i na kraju ja onako razmiještan mali Allahu pa sve u jednom rečenici može da stane. Oni 20 minuta muljio motto motto motto motto al tako lijepo on mota ljudi moji. Hatiži, kad je jedno preklode pravil, ni djajeta, ni hadis, ni gidre, ni ashabe, videli smo ki naše onaj hatibi, ja sam slušao jedno prilike Diego da mi je malo da čujem drugi kako one vaze i on da se aktivira i ja mislim Ja mislim, pa ono da on nešto misli, ja, ja držim, oni držaju, što drži da bolam čovječe, teško je, bolam islamsko znanje, jer ga ti držaš toliko od džaba, ja držim, da bi ovako trebalo biti, ja smatram, i oni smatranju, drži oni misle, i na kraju ti kaže jedan na ajet, kao što kaže Allah želešanom u Kur'an i Kerim, i onda je, znači, Allah mu dođe da on uvora ono što on misli, da on uvora drži, znači ti držaju, ima ajet koji sve drži, Ima hadijs koji sve drži, Ima i ashabi koji si pokazali kako se drži, imunan. kako se drži, kako se na suncu poput Bilala radijallahu honom, brži. Oni si pokazali šta će stignula, gdje stigniti, razumijete? Ti <laughs> <Zumijete? laughs> nisi još ono što su so oni onaj kazali, a kamoliš da se to urazi što su so ono žabli. Ali svi drži, svi misli, vidjeli ste naši bajni intelektualaca. To je problem, braći moja rada. Mi ne vratimo našim izvorima, nas nema nigde. To mi zapamtite, svi u svijetu, umetu, muslimansko, vidjeli ste, nema povratka Kur'anu i sunetu, ako ga budi, odmah ćeš vidjeti stanje drugačije. Odmah muslimani dobijaju, idu. A koji su trud, trudili samo da osvoje ahiret, dobili su i ovaj svijet. I jednostavno zadominirali svijetom. Ko su to bili? Beduji njegovat. Rani je čuvali malo ovovce, malo deve, a pogledaj kada Allah dadne, kad ti se doniš za njegovu ideju, kad ti hoćeš da Allahovu vjeru eksponira. da Allahovu vjeru uzdigneš. Onda ti Allah dan je pa tebe uzdikljepalo. Ovi perzijanci imali višegodišnju kulturu i civilizaciju. Arapi samo imali krabu koju oni uopće nisu radili. Razumiješ? Samo to su imali. sve na ove od pruća. Ništa. Sirotinja. Posto da še nosioci najbolje kulturi i civilizacije na čitom dunjalu. Žinjim se odvojilo od toga, evo vidite, gdje smo. To kaže poslanik Ali Salaam, sunem Nebu Davuda, da ćemo kao sahan ili tanji rjela koja će neprijatel jesti kad hoće i razgarbiti kad hoće. Pa pituje Allah uposvjetuje nas malo, ba ne vas će biti puno, vidite nas danas ima milijardu i sedamstotina, milijona i samo da znamo da se smrtimo, milijardu 100 sedamstotina, milijona drugih poslaka Balonostrava, ba, šta će? Ba? Milijardu i sedamstotina milijona, od nas se nikoli bojima, što maruju nas kako hoće, radi kako hoće, šta će kazi? Kada nemaš ti snagu, jer kada nemaš nutarnju snagu, onda nemaš ništa ni uraditi. Ne mreš ni uraditi. Ovi imaju bar snagu i blisa koji pumpa, onu vještačku. Pa vještačku je nešto uraditi. Vi nemamo onu prirodnu snagu, a ta prirodna snaga dolazi iz Korana i dolazi iz Sunneta. To je snaga. I oni su imali Koran i Sunnet, vedeli ste, nema niko da im bude ni blizu, volam, ni blizu. A kamo ne da bude ispred njim. Danas su gotovo svi ispred nas. I ako želimo sebi spati, onda moramo svi reći u Vrati se šarijetu, šarijetskim propisima i vrati se osnovnim temeljnim dijelima i u naše fakultete i naše membrese uvesti ova osnovna dijela i čitati, a ne neke filozofije i radne druge ideologije koje se svi iščitavaju. Nema šta se ne iščitava. U na našim islamskim fakultetima ba nema literatura, puca iz pedagogije i psihologije. Najvećih pedagog poslanika lehisa vaka. Sve ljude izveo iz talalaka na pravi put. Vidite obi nemogu go izobične droge da Insana izvedu. Što misle pogomiši? Nemu opšte droge da otpore čveka. A poslanik Alisama otponio najveću drogu kod Insana, a to je idejna ovisnost koja se zvala širk, širk. Nakon njegove smrti ni jednog jedinog nemuslimana nije bilo na čitavom arapskom poluotočju koje je imalo nekoliko ko miliona kvadratnih kilometara. Nije drugu Svi se hale dogovaraju. A mi ne možemo pjanu obišnog izvijeća, ne možemo obišnog prgeraša. I to, I to sve strušnjaci. I po vašu literaturu nema islamskog djela. Nigde nema nimni zbirke hadisa u tim djenima koje govore pedagogi. Imali većih pedagog dali salama. Ako neće ga priznat kao poslanika, nego ga priznaju kao pedagoga pa ćete vidjeti da niko nije odgojio čitavu generaciju sve ashave, sve bude tog vremena odgojio i od odvezao i udaljio, odagnao od najvećih grija, najvećih anomalija, najvećih delikata s kojima, evo vidite, tolike more ljudi, milioni strušnjaka. Danas, evo što imate više pedagoga, sve više neodgojeni ljudi omladni. Što više psijologa, psijatra, sve više budala. To je vidite i ubica, evo pogledajte. Ne možeš to riješiti sa naukom, jer nauka ima male domete. Čim se može riješiti problem u svijetu samo vjerom, akidom, ispravnom vjerom u Allaha i njegovog poslanika? Jedino tako. I mi smo propustili 20 godina kod nas u islamskoj zajednici, društvenoj zajednici, da bar odgojimo narod. 20 godina kada smo imali vlasti političku, kada smo imali slobodu kao vjernici, mi to nismo iskoristili. Da li ćemo imati u budućem, Allah jedini zna, da vidite sve više steževa i dažal, ona i svoju omču oko nas tako da ćemo imati velike probleme, a mogli smo, mogli smo odgojiti ovu generaciju, ono, nažalost, ljudi neće da rade, samo ako ti drugačije misliš, odmah ti izbacuje, nema onog pravog vratskog odnosa među muslimanjima, i to nama fali, dakle, da ti misliš na islam, na vjeru, na ahiret, na budućnost, to stalo, sve dolazi, bolam, tebi čuće i pretevom kad ti misliš na to. Mi to nemamo, svaku, vidite, vozi na svoju stranu, I koji završali šarafe, sva su negdje glavni u tim nekim vjerskim zajednicama i predvede. Treba da završi šarafe, ruši mašinstvo, oni sad vedre i oblače i po islamskoj. Pa ne ide, ljudi moji, pa ne može, šarafe. Ljudi vide da nije poslanik ali se vam onako kako ga crtaju oni sa karikaturama, a oni su crtali naše karikature, ba nas crta. Kakvi smo mi, ono, smotani, ljigavi, ono, znaš, volimo gibet, volimo lada, volimo petljat, volimo udarati nude, druge volimo drugim podmetom, i e oni su kontroli ali kao je bio i smo mi takvi. I oni su onda, poslanika da je počeli crtati u ružnom liku. Ali vidjeći te, videli ste i one neke na internetu koji su crtali poslanika smo je goli protiv njega sve prelazili na Islam. Prema tome, ko Allah spozna i poslanika da je Islam pozna, on istinu spozna. I ja su dano rekao, kada istina desne, neistina uprašeno tresne. Nema veze to je Anamon, ako upozna istinu gotova je. Ja to vidite na zapadu, vid islam i bolje je da slijedite nego mi. Što da bolje slijeda nego mi kad imamo i baba muslimana i naunu muslimana i mamu muslimanku muslima, i ajdite nam i dajte nam stimas, što u njegovu kužnjanje sve Jean Comarcu onaj tamo neki ne znam Robert Vojčić, Elizabeta, ne znam ko, ko sve nije Jovanak sve oko njega i oni do postali bodim smimani od nas. Da što nije u glavi kod nas se slamao red ili nešto nešto ne dogodi ne neki nam fajl fali, neki čip nam negdje izletio, razumijete? Jer kako je moguće da ti budeš slabiji od njega, a sve oko tebe musliman, razumijete? Vi se ne mogući. E to je zato što je Allah dao da niko nema prednost jedan na drugim. be alat na da da plan narod na narod i bela na crven crven sa bjelcem svi smo jednaki i ona gospodina istinu on je privatno nema veze komu je bio tamo odovi rodbine ramije ili sebe i tako dalje e zato smo mi narod da bismo sliku poslanikali su nam pokazati a to se nam prvije čitači će staviti komentarići će ove adise doći do ti spoznaja. Iako vi znam, poslanika, ali islam koji se bavimo, naravno, i vi koji čitate, stavamo nešto o vjeri, vidujete, ti ga upoznaješ sa raznih strana. Ali, kada resmo radiš jedno ovako dijelo, sistematski, pa ga dobro radiš, onda ga pogotovo koristiš razna dijela koja govore poslanik, ali i tek otkriješ kakav je on bio veličina. Koja je to bila dobrota? Koja je to bila ljepota u nisana? I onda kogod ga spozna, nijema veze i kak se zove. Janko Marko s uljem mujo, nešto tamo neki onaj Šarov kako goda nazove što onaj je tako odate, on mora bomba da da, da da kaže ovo malo torić, je, i nema ono više, on odlučio drugoga nasledi. Vidite one mađiončari, oni tamo sirbazi kod onoga čuvenog faraona koji je bio danas, faraona ima puno, jedan, je bio jedan, veći će sad imao koliko hoćeš. Razpredni posvijeti kod nas pobosti faraončića, uvijek koliko hoćeš. Ono imali su one carenimi, razumijete? I sada, kad, kad su bili ovaj faraon tamo, vidjeli ste, oni dobiju one svoje one mađiončare, svoje one koji pravi trikove i kao ludevi ovu sad zmiju koju će pokazati Musa, ale i salam, tako? Bile se njegove zmije, njihove zmije, mu saovali se vam štab koji se pretvorio u zmiju sa Allahovom pomoći, njegovim izjelom i dovrenjem, su izjale, pojede sve ove male njihove zmije i zmijice. I oni su znali da nije on mogao to urati sam. Zašto? Zato što je odgaja na dvoru faraona, oni bili svaki dan s njemce igrali. To je isto ko sad, kada recimo onaj, vi znate mene, koji je sa mnom bio odnali nogu i zna me kako mogu futbal da igra. Super, znam da polomim mnogo ljudima, tu sam dobar. Kad nadatim da potpetljam novu, tu sam sjajan. Onda ja sad driblam kod džeko. nema šanse. I sad odjednoma, gledajte, ja se prijavim u reprezentaciju i kada je, je malo da ja poigra. I čovjek te pusti. I onda ja krenjem, kakav džeko, bom, džeko, ne može ni perevoditi. I driblam, i, i sređujem, i nikad treninga nisam imao, a ja s 20 minuta izdržim, razumijete oni produžete. Nije ništa mi, onda driblom, dajem golove, vraćam se. Svi bi rekli da nešto nije normalno. Čovjek je igrao, nije kad igrao kako treba, kako malo, šutao nekad loptu i sad ono ovako da igra. Oni bi odmah rekli ovo nešto nije u redu. Znači nešto je na nije moguće da ja igram bolji od Žeke, ne mogu li. Kad ne znam u Ljubo drugo da su vidio da ja znam da imam afinjeta zato. Da tako, tako mnogi od nas. Oni su znam da dakle, Ahmed i salam koji odgajam tu, zajedno s njima se igrao kao dijete. Tišnajuga dobro I oni znaju što oni znaju oni znaju kako znaju da varaju svijet, a ovaj nikad nije varao, ne zna. I odjednom sad njegova opšta se pretvori u zmiju i proguta sve njihove zmije. Šta će imati drugo nego tak na sežde. Svi, svi međunčari, na sežde. Nema razmišljanja. Hoću li ja šta će mi reći barom, šta li će reći visoki prestani, šta li miski prestani, šta li zranke i ostale zranke, šta li će one kazati? Razumijete, možete nije poslije da pres na srđu i kažu Amenna, vi radbi Musava Harun, mi vjerujemo Boga i gospodara Musava Harunova, svi su. A faraon kaže, zabjerujete bez mnog izuna i odobrenja, sad vam ja osjeći ruke i noge u Desnu ruku i lijevu nogu i onda ću vas objesiti na palme da tako visite. Samisite koja je to kazna. Osjeći čovjeku jednu ruku, desnu i lijevu i jednu nogu. Znači nakres, nogu i, i, tako, i, i ruku. I možete misliti, onda nije niza što više. Znači, možeš jednu rast da ideš, a kako će bez ruke, nemožete pomagaći. Ali imaš jednu nogu, imaš dvije ruke, staviš u neštake, pa hodaš, kako ćeš, nemaš jednu ruku, ali jednu nogu, to je, to je ne gori ono što se može desiti sam, razumijete? I sad, oni znaju zato da će on raditi takav tip kao i ovi naši faraoni, kakvi su, sve njemu samo, da k njegov interes ide. I, ali što oni kažu, radi šta hoćeš, mi smo vas poznane. Ha, i zato se kaže, Ebu Bekr radi Allah, da je primio Islam bez ikakvog pogovora. Ovi svi ostali, Omer, je, ima jedno, poče Alislama da ubije, kasnije se pokaje i uđe. Haldim i se boli proti muslimana, krši i udara, na kraju pređi na Islam. Znači, svi imaju period te razmišljenja, te povratka, te sazrijevanja, a Ebu Bekr čim je sadnao da je poslanik Alislam, lahoposlanik, odmah je došao šradis u I kaže se, u istoriji, niko nije brši primio Islam od Ebu Bekra i ovih sirbaza i mađiončara od faraona ako odma su pali na zemlju. Ja sam tu kad sam pisao u knizu kako su poslanici pozivali u islam stavio sam jedan podnaslov kada istina bljesne ne istina u prašinu tresne. Znaci kad istina bljesne, vota. I zato kažem kome god bljesne istina iz Kur'ana i Sunneta, on kad vidi to, ne ume je kako su zvali Abdullah ili Robert. On mora da odmah kaže ovo je istina i da stane tu. I stvarno kad ljudi je čitala Dođete do takvih manata da ostaneš bez teksta, ostaneš bez daha, da vidiš kako je naš poslanik ali islam bio dobrota i sušta, ljepota. I zato kaže nam je upoznati poslanika koji treba da bude naša diga, razumijete? I on je taj koji se slijedi, a ne bilo kod drugi. Kod nas se sve še i ove šeštiće, od, od Facebook Efendije pa do še i Googla, sve se više slijedi nego poslanika ali islam. A, a šta kaže Allah? Nema to je na Facebook, internet internetu, ni šeha ovog, ni šeha onog, ni mana ovog, ni mana onog. Dakle, kiana lekum fi resul illahi usvetun hasene. Vi u vašem poslaniku, a ne u ćevami li šefi, vi u vašem poslaniku imate divan primjer, znači jedin ispravan primjer. Jer mi kao ljudi ti mene slijedi, a u nečemu imam nekih svojih mahanom. Imaš sebe za uljak na nekom mjestu, ako ti bude mene slijedio. Zato nipo što kurdiće ne slijedi nemoj poslanikali sa i bilo koji drugog poteđa nikom ne slijedi, nima poslanik i oni naredili sa, on slijedi, zašto? Zato što njega Allah odgajao i najboljih odgojdao, a nas odgajali nema ko nije, meni odgaju džoko, jedan džoko me odgajao u prvom razredu osnovne škole, u drugom razredu njegova žena hedija, Štimanka bila udata za to džoko i ona je nama odgajala, da se ona sušla pjesmice naravno, nije ona ušla, Pjesmice druge, nego uvijek su bilo napo sadržine, je to jedino što sam ja zapamtio, došao u pet razdobne škole, pita me, nastavnik kaže, ti se vidim Kurtić imao sve petice, kako da nisam najbolji bio. E, kaže, da čujemo šta je to violinski ključ? Ja se okrećim, gledam kakvi ključevi čovjek. Ja mislim da vrata, za je ključ? Zašto mi to trebavam, taj poču, violinski ključ? Nisam čuo dosle. A što, pa nas učio taj dživokov i taj dija u, u čitavu čitav hodno mi učimo pjesmu Jedna vrana gakala i po polju skakala, u tom dođe crni kos i odgrize vrani nos. Eto to smo učili i ona dođe nama diriguje, nismo to li je takno zamuljavali, tako zagupljavali. Tako su čitave brošnjake zagupljavali ovi 40, 50, 60 godina. I mi smo to uđeli tako i šta ćeš ti sutra, razumijete, zato što nismo imali ove izvore na koje se mi možemo pomotno slantiti. Zato, vraću moja draga, ovo su je tako izvori, a ovo je vrima koji nam ističe, pa ću ja privoditi kraju ono što je malo prije onaj, izjavio, ovamo, za, onaj, izjavio za televiziju naš doktor Semir Ebrinja. Ovo dijelo je najbolji mechanizam i najbolja zaštita, najbolja tvrđava za ove sekte i sektašije koji su kao pomamljeni na navali na ovu lijepu Bosnu. Imamo sekte danas koje su vrlo opasne srte koje će nam sutra biti glave i vidjet će se to. Ovi, nažalost, nemaju taj vid niz naše međunarodne, ni međuzabome zajednice, niz naše društvene i islamske zajednice i puštaju da se pomalo uvode stvari koje nemaju veze sa onim što islam od nas traže. Zato je najbolja tvrđava danas upravo Kur'an i Sunnet poslanika Ali i Salam, to su naša mjerila. Jer ja šta kaže je Allah? Zato znači, je, moram gošta haći nagriše ovaj, onaj, predstavnih sekte koji donose svoje razne i upućuje metke. To je njegov problem. Ali on dolazi i kada, kao što vidimo danas, pomalo se su da provode koz razne institucije, institucije sve zvanične, pa onda koz ove razne humanitarne organizacije i razne druge asociacije, za mojo prilike vidjeti kod nas u Bosni, kakavome svijetu. Što? Jer šeitanu je stalo da izvorne vjeru. Da izvrne vjeru. Da li mi očuvali tu vijek, ona se ne može očuvati na temelju HV, eto, naši neki rade, pusti to, Allah. Da sve ti moraš imat argument gdje, na temelju Bur'ana i Sunneta. Sada Allah <laughs> za lišan, može god šta hoćeš, ali kaže Allah, kul hatu burhanekum in kuntum sadiqim, reci, donesite burhan, to je dokaz, argument, da istinu govorite ako kažete da govorite istinu. Poslanik, alaihi sallam je istinu govoriju i prosijot. Da bismo je znali, moramo na temelju njegovih kazivanja i njegove prace biti odreti kriterije. I samo potom je se ravna je li musliman ili nisi. Jeli u islamska precjed nije, je islamska tradicija nije. Ne porečemo, mi imamo svoje, mi imamo, bosničku imamo mi, pa Bogu, ako je zasvano Kur'anu i Sunnetu, peke, tu smo prvi, da je podržimo Ako nije Boga Bogami nemoj na 3 cevelina, razumijete. Te što kaže onaj čuveni Abdullah ibn al-Mubarak koji umro što 81. godine po Hidži, znači bio učenik imama naše jedu Hanife, ali bio je dan izzeta veliki islamski učitelj. Da najveći znači, učitelj u istoriji islama. On kaže al-snadu miledini la ulal al-snad la qala min I to imam muslim u svom uvodu spomenu Ovu, ovu njegovu izreku sa Senedom kojim redostajam, gdje Abdullajnju bare kaže ali mi ne dini, Sened je vjera, projev vjere. Šta je Sened? Kad prenosi pouzdan čovjek od pouzdanom čovjeka, kad je to 100% istina. U nas jedan tamo nešto lupa, pita gledamo, kad je to našao, kaže jedan žutom citavu. Ako kao kao žuti, to je stari i to je siguran čitavan. A danas, evo vete i nas, evo je ovaj ovaj popričani papir, evo pogledajte, malo ono žućka s papiricom, moraš još žući smogli, nebo ušto papir. Ti moraš sad pisat u obišlje priče i pričam ti priču i ono, baži, moraš li žutom papir napisat, čuj, vinom žutom čitavan. Ne, nema niko, a, ni kura, ni sunnet, neka saba, ni ta vina, ni nekog imama, nebo na žutom čitavan. Eli, snajdu mi le dini, sened je odvjeri, dakle, kad prenos pravjedan, siguran karakteran, od sigurno karakterno poznanog i tako do ashaba on doposlanikali sa vama. Ali snad mene dini, la ula al-snad ela qala min Da nije tog Seneda, ono što mi imamo kod Mustime Buhari i drugi hadesana ta i taj. Pa onda akhbarana ta i taj, taj. preli od tajata I onda su sve najpoznati alimi i pobožni ljudi od onog pobožadnog i sigurno koji provjer kroz hiljadu voda su ga projurili. Današnji kompjuteri nis bili precizniji, to smijem garantovat, od Buharije i muslima nis bili precizniji. Ni I kompjuteri današnji, kompjuterski su oni precijnivali ljude, toliko išli u detalje da Buharija nije čak uzmao čovjeka koji vara konje. Dolazi do Muhadisa koji je bio cijenje, ugleda poboljno i dolazi njemu on zobnicu i konja. Kon dođe u njegov svežo i kad tamo Buharija pogleda zobnica prazna, pa kaže čovječe kako to konja varaš, pa kaže kako bi ga dogačije uhvatio. Semano lejko vada, uvidijemo se, koji čekao, pa ti si došao, jesam ja, ja došao, ali kad varas, konja, prevarit ćeš razumijete, nije muzio hadis. Tako su proviravali s svih segmentima, nije prijimao hadis ono ko ulicom jede. Kod nas imaš ženski svijet, onda onaj, slago je vidjeti, tako mapeljaj, čitav jezik pokaj, čitav uđačij, ono jedi, blom, pa ne jede se ulicom, sjedi pa jedi tam razumijete, nema, ulicom jeste, nema se puno smijet. Ko se puno smijeo nije govara, muslim nije uznao hadis, ko puno priča ni on nije govara, hadis uznao. Svi puno priča znači on zglaže nekad, A ne, ne, pa ne, znači ne. koliko je to bilo u svim detaljima i mi je takvi predprivatama vjerut. Kaže da nije Seneda onda bi rekao ko bi htio što bi htio i mi danas takve imamo. Vidio se na Facebooku, samo objavio neki status kad vidiš oni ko, Hajde su pčeljice, one boli donosu i glije, ono neukol mušice, one svuda padaju, znate. I on je po onom Facebooku popadao, po raznim poganima, i da ono je viruse iznosi. Samo ti objaviš nešto, oni odmah napadnu, ona jedno Ili ja objavim nešto, ništa normalno, a odmah jedan kaže, jedno drugi njega napade. Pa onda se oni svađaju i oni ja išto da, onaj, uglavni tu za fitno, da ja iskinem to malo, izvršim, razumijete? I ti toga dobriješ, svi znaju sve. I ja gledajući po onom Facebooku i društvenim mrežama, On Ondan su mi najpametniji narod na svijetu. E sad, kada smo najpametniji, trebalo da uri... se ne bude najboljari ljudima i trebalo da bude ovdje, znaš kako je blabostalanje. Jer znaju sve, razumijete? A ti vidiš da nije tako ovak. A što? Pa nema seneda. Jer ti moraš, to god kažeš, da kažeš na temelju čega. Zato sam ja, pogledajte moje knjige. 33 sam objavio originalne knjige. 11. jedan hadis koji je onako izmišljen. A ja bih mogao da, da pisao, da bih bar to sad objavio preko stotinu dijela da sem ja onako hadise. Vigla nađem u novinama, da stavim tamo ko što radi drugim autori i akademici čak ku nas u Bosnijaciji Nema. Treba odgovara svaku rišku izgovoriš. Ako je poslanik ala islam rekao onda mora da rekao poslanik ala A neće Amir Amir Amir koji je to potlio. A imate Mateo, koliko počite i našim hudbama samo čuješ to aman. Nema kakvi nema hadisa a to su izjave iblisa, mnogi od njih, razumijete, na vezmi sa islamom, pa čarbeno njega citira i ljudi blajnu u njega i misliju da je to ispravno. Niko neće da, i gotovo niko ne uzma knjigu, i ono apokretne hadise Ja sam upravo, znajući za te stvari našao 333 hadisa u našoj brošnjačkoj tradiciji koje mi izgovaramo, govorimo na sjelima, na predavanjima, pišemo knjigama, citiramo, uopće nisu hadisu, nego su obični iblisi. To je izmišljeno neko, ali to je svom nema rekao da ću izmišljeni. I kažeš mu, čovječ je izmišljen, opet u njega citira te djeći čitne i tako. Išto kaže, istim neistina. Šta je sad bitno? Zato što neko želi da to kažem, je tako? Zato da kažem, ovo su naše tvrđeve. I mi ovo utvrđavimo, smo gradili, radili na 620 dijela, to je 620 ovi metalni, razumijete, štangi koje smo ugradili ovam i postavili prave temelje i nadamo se da će to biti, ako god da pravimo svaćeno i pravimo razumljeno, da ne bude kao što onaj sinoć mi piše tamo na Facebooku, kaže, maja, vi to biznis ganjate, vidim, ja, usli mobil hoda, vi to biznis ganjate, a da oni znaju koliko smo mi izdravljali, tu je trošao i podosta, zdravlja onaj izgubili ne bi onaj drugačije priča, znamo je dakle ovo ci ako Allah pošelje nešto hedije, namo, pa imaš pravo uzjeti kaže, ali, salam, nemoj tražiti ljudi, ako ti Allah pošelje, uzmi, znamo tome ako pošelje pa i nešto i muslim, jer patite, meni su uvijek pomagali ovi dobri ali mi ljudi, meni je Ebu Hanife pomogl više nivo čitava Bosna i Hercegovina, jer niko iz Bosne i Hercegovine nije mi dao nikada ni Marku i kaže Kurdiću šta pa kigu, pa da riješimo brigu, da imi nešto sad Allaha mi nikad niko marku Meni evo Hanife, dobar dio knjih, onaj kuće je isplatio. I mrtvi, koji su dobri ljudi, bolje i tega, nego vi živi. Razumijete? Na tome, ako je mozni ponovni, pa Bogu, ko je dobar, inako smrti je dobar. Ko je slab, nemajma da ga koristi i kada je živ bol. Jer ovi živi su više mrtvi nego musni bol. Musni je živi, jer Hanife su i ovi negovi naši koji ko hodaju nešto, ko čofere. ne vodi ništa, tka, ne ti vidiš da pomaže više ove plesove, stresove i gdalesanje nego što pomaže ove projekte. Za, za kašte kažete biće za novu godinu da uložite 10 ili da mnogi naši biznisme neće uložiti. A da vam kažeš uložiti za muslima, niko ne ulaže. Razumijete? I onda kad kažeš knjiga je takva, ta cijena, kažu, a skupa. Pa nije skupa zato što ovi prodaju knjige koji u Saberu od drugih, pa imaju donacije, lako njemu, ovdje mi je ikon dinar dobiti. Evo zna, sebi donaciju dinara nije otkog da kažu, evo štampajte da vam pomognemo, to je prava knjiga. Nema, nema, lako ufa za to, ko što nekada je nekada bilo. Nego zato moramo, ona, a da bi knjiga bila ispravna i dobra i kvalitetna, moramo ići sa kvalitetnim papirom i materijalom. Nećemo da, da sutra čim je otvoriš, ona se raspravi, zmiš, ne govora. Kad je staviš da je treseš koliko pohoćeš da nam na dobro. I ovo smo rekli direktorima da napišeš, odnosno uradiš to, savršeno, ono što može ljudski, jel tako, ruo da uradi savršeno. Jer daćemo da to bude tvoje reprezentativno dijelo, a i naše, i tako dalje. Zato kažem, samo ono da ima to u videu, jer ljudi stavljamo Govori jedno drugo, kad ti uzmiješ ono što se potrošilo tu naših zdravlja i to vremena, ja ne drugo dijelu ne bi nipošto radio na ovaj način i bi dao dijeli i sebe, volio bi nekada obmarati, nismo imali odmora nikada minute. Mi su samo obmarli kada klanjamo i kada spavamo, kada jedimo. Odmora ni minute nije bilo toliko protekle tri godine. Pramo tome, što smo se dali, na to se sad dođe neko kada, a to je biznis. Kada bi ja biznis granio imam, hvala Bogu, platu, I dovolj je mi ono malo kona naš Bošnjak, toko da sad tim završimo, kada je bio u Rima Ustovarske monadvije, kada je naš jedan Bošnjak od i Iliđi na velu Bosne zasjeo i deku prostoru donio sebi grickarica, neki nekako gricka jede i uživa pored Vrela Bosnei. A najviđe šlaba, zrugarska od tako stigla, najviđe šlabo i vidi njegov mužijeva tu, dobro slaboco radi u par sati i ponovno išli tu da šlabu poslala, kada ona opet bošnja sjedi ovdje. Malo mu nejasno šlabe, šlabe nuče, samo radi, on opet odje par sati, radi, dođe ponovo tu, vidi, onaj bošnja sjedi. On ne možeš doraditi, dođe, ono bošnjav kaže, slušaj ti, čeveći, kako moraš ti čitav dan, čet? Gada to tu on. O, kare, čovječe, pusti me druži, oni olavim me potoma, pusti me. A, čovječe, možeš sjetno napoju, vidiš da mogu. A, kad nije sjediš, što onda ne pecajš ripu? Pa, kare, nijemam štapa za pecanje ripu. A, kupi štapa, pa, kare, nijemam para. Pa, dono, kad nimaš para po zanju, pa kupi štapa. Pa, kaže, kad po zanju, pa kupi štap, pa ću onda. Pa, pecaj ripu. Pa, šta kad upecam ripu? Pa onda imaš ribu za porodacu i prodaš ribu i onda kupiš sebi svoj štap. Sad više nisi pozajmio, imaš svoj štap. Pa kaže, kad dugo kad nudiš svoj štap, tačno pravo. Da pola peša ribu, pošto ćeš tolkar riba kar. A kad je, tu hoćeš ribu, onda kupiš i zaradiš, kupiš, onda prodaš ribu, kupiš sebi čamac. i ideš dublje u vodu i onda i šamca pešaš i sa brežnom ajritic, sa onim štapom. Pa kaže, šta kad je štakat kupi ima šamac, vide u pesoniku. To eto kaže da prvo porodac, pa ti, pa parama? Pa kažem da se napriješ kuću, pa dobro, eto ja zaradim, napriješ kuću, šta onda? Pa kaže ti, kad sušaj ti šlapu, idi ti radi, trpni radi, ali pa pusti da je uživam ili u ovaj imbal, da ti bilo to. Tako smo imi u kontakljih prigodne ne i da ovaj žive, kad, kadu, samo kad uletiš nekad, onaj, na planir, sam da vladu, a uzmiješ sad vremena i ono, treba je da rekao da sam duživa, jepo, samo sad vremena imaš više vremena, razmijete? Oni da kažem, neutrušeno stano, onaj Ali to je slućevo nadalo se inshallah tala i mi vjerujemo to tako smo osjećali u um, Allah a to nam je glavni cilj što je ostalo onaj da li ušnu crveno da li nešto zaradi to je sam pitanje Allaha što da ne što je naša mafaka niko ne oduzeti ne može ni Amerika ni Rusija ni međunarodna scena kome Allah odredi ona fa kome ni odredi ne može vala tamo ti sve zaradiš onaj ti sredi ponekad kad kreno sve će trpijati naš jedan bosnjak i on će da kupi volove svetne na njegovu kopšiju gdje ćeš kaže da kupim volove Kako čovječe pareci reci inša Allah, nemaš ti kulta, tjela nije odredio. Mu je volovi na pijaci, šlajpek novčanik u džepu, pare su tu, nema inša Allah. A mu reci inša Allah, muna tjela, ne, ne, nemaš kult, ne se, pare su tu, volovi na pijaci. I on dođe na pijacu tamo i ko pijaca uvijek gurve, oni mahera koji znaju dobro izvuće, oni su njemu iz ovog zadnjeg džepa, to je u nas kažel, tuđi džep, nekom iz to tuđe džepa izvuko novčanik, i on tamo pogodio, volo I fino, ono što ono kažu presječe, sad se on dogovori presječe da isplati nema para. Nema para. I on se vraća kući tužan, komši da vidi nema volova, vraća spjeca. A šta je ono? Kale je šuti, bio sam na pjeci, inša Allah. Jedno lopo, inša Allah. inša Allah. Inša Allah, idu u noćevi. Tamo, inša Allah, jesu lopani ljudi, inša Allah. Uvijek sa sve, inša Allah. To je kada, kad budao jedne što nije bolje, da se onda rekao, inša Allah. I riješi. Zato kada, kada nije suđeno. Nema šte bolove, danas nisu bolove. Danas to Mercedes, BMW, Golf, slične stvari, traktori, slične stvari. Nema ni bez nafati Allahovi. Kare nema lahola faka to je kad nema džaba eto nema ništa da. Eto molim vas onda vas da samo dobro je tajne to ste evo neki način obilježili ovo naše ovi obraćanje mi smo imali svega u Sarajevu te Beri početku jedno formalno samo jednu prezentaciju imali smo u jajcu smo imali još ovdje, u Oblju nismo u Bosni i Hercegovini ovo je negde treće mjesto gdje mi ona imamo čitatelja u Bosni i Hercegovini a planirali smo u svaki grad da uđemo i da most mobilom da danasova muslimana da ljudi vide kakav izgleda ne mora niko da kupi to nas ne interesira ja samo da vidimo da je muslim ovdje da je ovdje tvrđava islama da ljudi vide da ima tvrđava islama ko hoće u tu tvrđavu se sklanja ko ne hoće ne mora da imamo misutra pred Allahom i odaj čistog obraza izač pa kad ste ono mi smo u radiju da branimo kao što ima Buharije Sanjao ono lepeže da alislamu ono razlaže malo Je li tako onaj vazduh, pa kaže kad je ustao i sanjao, to rekao je, to Allah poručuje da trebam da branim je sunu i zato je napisao ovaj Sahih. Imam muslim i imam Buharija. Imam muslim je na ovom radiu 15 godina sadirao, ali ima u svojim toplim sobama da hadisa, da pomalo uživamo i da čitamo i da čuvamo svoju vjeru. Pa eto, Allah vam svako dobro dao ko nađe priliku, lijepo bilo. Mi nikog nećemo trećivati. Ko ne nađe, bit će vjerovato u nekim uh, bibliotekama. Negdje ćemo pokušati neke biblioteke da damo ove velike one, pa primjera besplatno da imaju, da ljudi mogu da dođu da pročitaju koji nemaju sredstava. Fala Bogu. A eto, od vas ima da neko uvijek onaj preplati se ili kupi, Za otvira nekada pozajemite jer znamo mi da u vrijeme teško i teško je naravno sabreti toliko sredstva, po plati, pogotovo kada je u nas ovako stanje, društvo i prijeljedi i zato ne očekujemo da sad narod hrli, da to toliko kupuje, ali mi smo predzadovoljni kako se narod bi odazvao, predzadovoljni izvidimo da stvarno narod voli, voli sunet poslanika, da i sljerno mi da voli ovakva dijela i to je nama najveća satisfakcija, najveća nagreda, znači ono što smo mi ispoznali Za najmanju ruku ljudi interesuju i koliko smo mi dobili šamara, kako smo štampali 7 mjeseci nam štamparija zavukla, ne mi, oni nas razvače i kažemo bit će do kraja januara. Mi kažemo do kraja januara gotovo, poslije oni kao nismo li krevni, a ono, čovječe, pa rekli smo ljudima, a onda ljudi, kamo doktore, šta je to pa, kakav je tu način, to je znak da ljudi vole, je da je to čekaju da drugi. Da njima sve jedno, hoće li iz nas nesjele, onda bi onda malo bilo veli mučno. Ali lako je mučno kad ti kaže, pa dobro, kakav je to način, kaže. Još nije gotova, rekli ste prije tri, četiri mjeseca. To je, znam, da jedna iščekuju i stvarno se vidjelo, evo, imam, zna dobro, stalo pitanja kada će, kada će. Znači, malo je dijela koja se lako iščekivala, a to je znati ipak naše ljubavi prema poslaniku Alistava. To ono što je nas najviše zadivilo sve. Na ovom je onda ne, ne, ne, kako bi rekao čovjek, ne žali za onaj trud koji učini kad imaju ljudi koji žele i vate za tim znanjem i to znanje će sigurno išala u prevladati. To znanje je jedino kriterije po kojima mi možemo ići u budućnost i ako želimo osta sebi uspija, samo se mora na ovakva djela vraćati, gotovo nema, filozofija i radna ideologija, ništa, one su bile, prošle, ispod njega otišle, nestale, iščezle, sve će propasti, ostati, samo ostaje lice naše gospodara i ostaje ono što Allah voli, a to je njegov, njegov sunnet, to je ono zbog čega treba mi da živimo i da se po ovom svijetu divimo, to je ono zbog čega imamo zbog čega i živjeti, ako smo živjeli onaj koji nije, to primijenio, on nije ni živio, dželo što je živio, gdje će ostati, pogledajte koliko je Faraona, i mene im se ne zna.